i bona nit a tothom per acabar l'any de, de TMEA de, de, de tots els actes que hem programat doncs avui és l'últim i, i per ploure'l eh, doncs hem, hem convidat un home de tarannà senzill i afable però senzillesa i afabilitat que potencia la seva reconeguda, reconeguda vàl·lua una vàl·lua com a filola com a escriptor com a professor de català i com a activista cultural català. Es tracta de Jordi Mir Parà i Paratge. Ha publicat nombrosos llibres de viatge i excursionisme. Antic membre de la Societat Catalana de Geografia, el 1966 va obtenir el premi Eduard Brossa amb el treball en noms de llocs de tren i els seus agregats. Ha col·laborat en publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans així com a les revistes "Cavall Fort i Tretzevents". Des del 1984 forma part de la directiva de d'Òmnium Cultural. Fou uns dels guionistes dels programes de TV3, l'indret de la memòria eh, durant el 1996, entre 1996 sí. i 96. I el 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi. Participa també com a jurat en diverses convocatòries de prestigiosos premis com són el Mercè Rodoreda o com són la nit de Sant Jordi de, de la Catalunya Nord, entre molts altres. També és un organitzador iniciàtic de la flama del Canegó, del Canigó, d'aquesta mm -hmm. flama que portem cada any per Sant Joan. Però el motiu que centra el nostre interès avui és perquè Jordi Mir és un, un gran estudiós de la vida i de l'obra de Pompeu Fabra de qui ha arribat a acumular algun dos d'informació la curiositat que almena cap al mestre Fabra és constant i insensiable a mi em sembla ha dirigit primer amb el transpassat ja filòleg Joan Solà i després ell sol l'obra completa de Pompeu Fabre, de, de la qual aquí veieu l'últim volum sí, no? sí. l'últim volum és, eh, són, és una obra de nou volums i, i han durat, han estat, els, ha, els ha portat una feinada extraordinària que ha durat 10 anys aquesta feinada l'Institut d'Estudis Catalans eh, li va rebre a eh, Jordi Mir un motiu en, en homenatge l'any 2010 Veneració que va plegar un munt de persones importants que tenien motius d'agraïment d'erzel persones com Salvador Giner Joan Solà, Mònica Terribas de qui va dir que d'ell que és una persona que sempre dona. Dona al país, dona la llengua i dona la gent, va dir la Mònica Terribas. I també va dir que no hauria estat directora de TV3 si no haguessin deixat petxar d'anell persones com Jordi Mir. Unit en aquest homenatge, també pronunciaren el seu reconeixement cap a Mir, Albert Janer, Pere Verdegueix, Joaquim Maí Puyal, que es declarà alumne de Mir. I Jordi Mir el va animar per el lèxit futbolístic català per retransmetre els partits de futbol i el va assessorar lingüísticament en els programes de vostè jutge i vostè pregunta. Si aneu al web de l'Institut d'Estudis Catalans veureu que són moltes més les persones que reconeixen el mèrit ahumada i professional de mi. Pere Verdaguer, Joan Martí Castell, Salvador Giné, Jaume Cabré qui assegura que és un malalt d'amor pel seu país i tots ells conflueixen a descriure, a, a descriure Mir com una persona que estima apassionadament aquest país, la seva llengua i la seva cultura. Nosaltres avui ho podrem corroborar i ens en farem ressò. Gràcies. Mm. Bona nit, no sé, no sé què he de dir després de la, de la Carme amb una magnanimitat que no demanat una mica però en fi és igual, doncs tot és com és i s'ha de prendre com és a la vida i, i moltes gràcies eh? en fi aleshores, sí, sí, jo no sí, ho sé sí. penso que em sentiran i em sento més còmode perquè si no t'has d'acostar i si et gires llavors no l'agafes, a veure, si em sentiu sí. ho farem així, a veure sí, tu també dreta, ara ho provarem Aleshores, bé, d'entrada i només com a preàmbul del, del que ens pot portar a haver-nos reunit avui aquí una mica, deixeu-me dir que per mi és un goig, un plaer, anir-se avui en aquesta casa que ja havia tingut el gust de visitar i que per la tradició els meus contactes anteriors amb Figueres sabia la tradició que tenia doncs, com, a, com a centre cultural d'una gran tradició, i aleshores, doncs, a més a més, hi afegim el fet que justament, i que per mi no deixa de ser doncs, un honor específic, que faci 80 anys que Fabra també hi va ser acollit. O sigui que això ja és un honor que em supera. Vull dir. Per tant, doncs, no cal dir amb el plaer que, que avui estic entre vosaltres. Aleshores, val la pena que ja que hem dit que aniríem una cosa una mica formal i metòdica, que fem una anàlisi del que ens, però que ens porta avui a ser aquí a parlar una vegada més de, de, de la llengua, que és l'origen de la nostra raó de ser. Eh, diria, som a la fi d'un any esperançador i convuls a la vegada, en què la nostra llengua se sent, com sempre i una vegada més, assetjada, però alhora segura i vigoritzada, pel fet de comprovar com amb el temps i en el temps la seva estabilitat i la seva posició entre les llengües cultes es consolida i no solament pel nombre cada cop més ampli de parlants sinó per la solidesa que ha anat adquirint en el camp intel·lectual i de les ciències i amb la presència que està aconseguint la nostra literatura entre les llengües europees més divulgades en aquest sentit no podem considerar anecdòtic que per primera vegada un llibre d'un autor català, el nostre Jaume Cabré, hagi estat el, el més venut a França aquesta tardor. I això no com un fet esporàdic, sinó que la quantitat d'obres d'autors catalans traduïdes a fins a una vintena de llengües diferents durant els darrers anys, i cosa important amb una acceptació considerable, és una realitat que no havia passat mai de ser un somni. Unes realitats ben concretes i significatives, doncs, que ens permeten mirar el futur amb confiança i reforçar el convenciment que el camí difícil, el futur eh, difícil que hem hagut de seguir, no ha estat en va. I un fet que indiscutiblement és a l'origen i ha marcat aquest llarg camí, és la promulgació de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, el centenari de les quals eh, commemorem enguany. Després de més de tres segles d'un procés d'esmortillament de la llengua escrita, tot i el fet bàsic de mantenir-se ben viva per la via oral, es va arribar a la meitat del segle XIX en una situació de clar desavantatge en relació amb la resta de llengües romàniques pel que fa a la normalització que exigia l'evolució que cadascuna havia anat sofrint, a partir de la seva formació des de l'edat mitjana. En aquest moment, que podia ser decisiu per anar a parar una letargia absolutament perillosa, va sorgir el moviment que coneixem com la Renaixença, que fent costat el de la revolució industrial que va reviscolar el país, va somoure el món cultural i, especialment, el de la llengua. A l'entorn de la iniciativa dels Jocs Florals de Barcelona, creats el 1859, van anar sorgint noves mostres de conreu de les lletres en tots els camps. Per simplificar, i com a símbol valoriós, no podem de deixar de recordar la figura axial d'aquest renaixement que va ser la figura de Jacint Verdaguer i com a símptoma evident de la preocupació sub subjacent que hi havia per la regularització desitjable de la llengua durant aquella segona meitat de segle, van aparèixer, sovint, cal dir-ho, obeint a un voluntarisme digne de la, major, de la millor causa, un seguit d'autors que van des de la mítica gramàtica i apologia de la llengua catalana, de mossèn Judet Pau Ballot i Torres, passant pels noms de Pere Labèrnia, Marian Grandia, Antoni Bulbena, Pau Estorc, Magí Ferrer, Jaume Nonell, Llorenç Païssa, Santiago Ángel Saura o Antoni de Bufarull, que ens van deixar un conjunt notable de manuals gramaticals i diccionaris que proposaven fórmules de fixació de la llengua. La diversitat de solucions i la manca d'una base científica prou sòlida de moltes d'aquestes obres, totes això sí, guiades per una voluntat encomiable i una finalitat comuna que era el desvetllament de la llengua, va fer que, així tot, s'arribés al segle XX sense una proposta que pogués ser acceptada en preferència i d'una manera solvent. La poca predisposició entre els diversos autors, d'unificar criteris, encara feia més difícil de trobar el camí plausible que al marge de la bonesa d'una o altra proposta n'hi hagués una que pogués conduir a una forma unificable que era el desitjable. Aquesta percepció s'anava fent més urgent davant els successius processos de regularització i d'actualització de la majoria de llengües europees, entre les quals el portuguès, l'italià i el grec. El primer pas important que es va fer en aquest sentit va ser la convocatòria l'octubre de 1906 del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, promogut pel canonge mallorquí Antoni Maria Alcobé, que volia ser una crida a la conscienciació col·lectiva d'un problema latent que calia resoldre. La participació en aquest Congrés va ser nombrosa, encara que, com era lògic, d'una concentració i forçosament breu com aquella, no en podia sortir una proposta definitiva. Hi va haver comunicacions de tot ordre, moltes induïdes simplement per una voluntat de participació que no aportaven solucions concloents. En conjunt, però, sí que va quedar clar que calia anar a una estructuració formal de la llengua des del punt de vista gramatical i lèxic i, especialment, el de la unificació ortogràfica. En aquell moment, potser encara no es va fer prou evident, però l'anàlisi immediatament posterior del resultat d'aquell congrés ja va fer palès un fet que havia d'esdevenir transcendental. Entre les diverses comunicacions que s'orientaven més directament a resoldre les qüestions gramaticals, n'excel·lia una que tractava amb deteniment aspectes axials de la nostra ortografia, com la lletra H, la l, la l palatal, la R muda o la C trencada, procedent aquest estudi d'un enginyer industrial que, si bé amb anterioritat ja havia mostrat i demostrat interès per la problemàtica de la llengua, el seu trasllat de residència a Bilbao l'havia allunyat els darrers anys dels cenacles bàsicament barcelonins on es debatia més directament la qüestió. Aquell enginyer, al cap del temps i veient com es va desenvolupar tot a partir d'aquell moment inicial, no cal dir-ho, era Pompeu Fabra. Aquest panorama de com estaven les coses en aquell inici del segle XX ens fa veure com a lògic i normal el procés i el resultat final i venturosament positiu que se'n va derivar. El pas fonamental i decisiu l'hem de veure en la visió que va tenir Enric Prat de la Riba, tot just elegit president de la Diputació de Barcelona, de crear l'any 1907 allò que ara en diríem una estructura d'estat, com és l'Institut d'Estudis Catalans, per donar suport, preferent des de l'estament de oficial, a l'aspecte cultural, la necessitat cada cop més evident, de tenir un model de llengua unificat va fer que l'any 1911, dins el mateix institut, es creés la secció filològica a la qual es va encarregar des del primer moment que treballés en aquest sentit. Com a simple fet constatatiu i sense volerne ne conclusions de cap ordre, val la pena de recordar els set membres que la van constituir inicialment aquesta secció. Foren Antoni Maria Alcobé, capdavanter des del Congrés de l'Anxís del Moviment de Preocupació per la Qüestió Lingüística, Àngel Guimerà pel seu prestigi com a dramaturg, Joan Maragall al moment de plenitud de la seva trajectòria intel·lectual, Lluís Segalà, catedràtic de Dret a la Universitat de, de de Grec a la Universitat de Barcelona, Josep Carné poeta que excel·lia, tot i la seva joventut, en la visió renovadora del llenguatge, Frederic Clascà, gran coneixedor de les llengües clàssiques i traductor de la Bíblia, i Pompeu Fabra, que ja havia anat consolidant el seu reconeixement com a lingüista més lúcid del moment. De fet, només ell i Alcobé el hi eren pròpiament com a estudiosos de la llengua, al costat de tres literats reconeguts, com Guimerà i Carné, i dos especialistes en llengües clàssiques com segalà i clascà. La secció fou creada el mes de maig i a partir d'aquella tardor la redacció d'una normativa ortogràfica que havia estat l'encàrrec immediat que havia rebut de Prat de la Riba va ser l'objectiu preferent dels membres de la secció i, de fet i per extensió, dels components dels altres seccions de l'Institut, que eren dues, la d'Història i la de Ciència. Segons que podem comprovar a través de l'estudi aprofundit que n'ha fet la professora Mila Sagarra, a partir d'una primera redacció que es va conèixer com a qüestionari Fabra, les normes, les normes van tenir un procés de fixació força convuls, i durant l'any 1912 es van proposar diverses redaccions amb variants més o menys significatives en cada una. La que es considera la tercera versió va ser distribuïda als membres de l'Institut perquè hi fessin observacions o esmenes i s'hi van recollir alguns suggeriments, principalment d'Antoni Maria Cové, de Pere Coromines i de Lluís Segalà. L'absència de Fabra, que encara era a Bilbao, que ja s'anava configurant com el que prenia el timó d'aquell vaixell i en qui Prat de la Riba anava dipositant tota la confiança, dificultava i alentia inevitablement aquest procés. No va ser fins al plenari de l'Institut del 20 de juliol de 1912, amb Fabra ja incorporat a les tasques amb voluntat de continuïtat, dit entrepàs perquè algú se se'n va anar a Bilbao l'any 1902 a ocupar la càtedra de Química, va ser una manera de modus vivendi, s'acabava de casar eh, la setmana abans de traslladar-s'hi per quedar-hi definitivament, i allí tenia la seguretat d'un sou immediat, ell havia estat enginyer però no havia exercit mai, per tenir la capacitat. El primer dia que, que s'hi va presentar per veure com anava ja li van dir que li donaven la càtedra, vull dir, és una, una qüestió d'aquelles que, que sense ser la seva devoció, vull dir, no, no, no va tenir problemes. I aleshores allí li van néixer les tres filles i esclar eh, aquesta, aquesta necessitat de modus vivendi es feia permanent i no se'n podia anar tan fàcilment i el contacte amb Barcelona era venir una mica a l'estiu, si podia i prou, perquè tampoc hi havia tantes facilitats com per dir, agafo un tren ràpid i me n'hi vaig i torno ni diners, tampoc tant com això bé, resultat, que aleshores quan es va crear això, Prat de la Riba va buscar la fórmula de facilitar-li a través d'una càtedra que van muntar de llengua a la Universitat de Barcelona que li donava una manera d'haver d'anar dos dies a fer una classe i després de muntar les oficines lexicogràfiques a l'institut que hi tenia un mínim sou per dir-ho així perquè els membres de l'institut, com a membres de l'institut no haurien cobrat doncs aleshores amb aquestes dues coses li va assegurar que mínimament tingués uns ingressos més o menys que li permetessin viure aquí i ell de voluntat de tornar, si tenia això una mica assegurat, mínimament assegurat, ja la tenia. Per tant, eh, i per això dic, el 20 de, de juliol, això es pot dir-ho, quan es va acabar el curs de l'any 11-12, ell va eh, dir que no hi tornaria al setembre d'aquell any 12, i llavors immediatament quan es va acabar el curs del juliol ja, ja se'n va venir Barcelona amb la voluntat de no de no tornar a Bilbao i això va permetre que aleshores allí sí que s'incorporés a les tasques de l'institut perquè si no, com ha quedat reflectit aquí, perdoneu aquesta digressió ara, doncs eh, lògicament eh, moltes, eh, moltes reunions plenàries ni a rell no hi podia ser a Bilbao i els altres doncs, ja, ja ja es veia que no que no tiraven gaire endavant no, no s'avenien ni tenien algú que els marqués una pauta com la que va tenir de seguida Fabra doncs, repeteixo i prenem el fil, però penso que amb això ja queda clar tot el que va passar després. No va ser fins al plenari de l'Institut del 20 de juliol del 12 que Fabra ja ha incorporat a les tasques amb voluntat de continuïtat que és lliure la que si es compten les variants diverses que s'havien anat introduint, es pot considerar la sisena versió d'aquella evolució de, del projecte de normes, a Fiquer, amb les observacions i els retocs que es creguessin oportuns d'incorporar-hi, es pogués donar ja definitivament la redacció que es considerés vàlida. Finalment, i encara gràcies a la pressió exercida pel mateix Prat de la Riba, perquè no se'n retardés més la proclamació pública, el dia 24 de gener de 1914, i ara som l'any del centenari pròpiament, va tenir lloc la promulgació de les desitjades i després sacralitzades, pensem nos en aquest sentit perquè allò va ser una manera d'avançar-se a la realitat, però veurem que, que, que no era tant com perquè es digués ja hem acabat la feina, després sacralitzades normes ortogràfiques de l'Institut. Prat, amb la visió de país que sempre va demostrar, va voler que aquest document tingués els màxims efectes d'oficialitat, just abans que es constituís, la Mancomunitat de Catalunya. Això s'esdevingué el dia 7 d'abril d'aquell any 14, el gener havien proclamat les normes, és a dir, dos mesos després, moment en el qual mm, aquestes normes ja tindrien efecte sobre tot el territori. Amb aquesta intenció i amb l'autoritat que li donava la seva ja reconeguda jerarquia, Prat, el dia 31 el dia 31 de gener, del, de gener mateix, del 14 va publicar un article manifest a la veu de Catalunya titulat per la llengua catalana en la qual proclamava la conveniència d'una eina com aquesta i exhortava tothom a acceptar resoltament, unànimament devotament aquestes normes això ho deia el, el, el, en aquell moment encara president de la, di, de, de, de, de la Diputació de Barcelona, perquè el cap de les méss de la Moncomunitat, és com s'ha si de dit, to el cap de govern al mateixl moment. I afegia encara el mateix article, que en elles poden donar a la nostra llengua estimada la primera de les unitats que una llengua culta necessita, la unitat ortogràfica. I el nostre acte d'acceptar-les tots a la una serà un exemple de solidaritat, de patriotisme que en disciplinarà i enfortirà per a més difícils empreses. Aquesta proclama el màxim nivell i el fet d'introduir-ne l'ús oficial a totes les instàncies administratives que depenien de la, de la mancomunitat, l'òrgan que per primera vegada des de la pèrdua de les llibertats nacionals tornava a exercir un poder efectiu, sobretot Catalunya, això de tenir present obria les portes a la implantació d'una normativa gramatical que fins aleshores s'havia fet difícil d'imaginar. La intervenció, l'adhesió i l'entusiasme per aquell projecte van ser inevitablement diversos entre els mateixos membres de l'Institut i, analitzant la documentació que n'ha quedat, es pot comprovar que s'hi van produir un bon nombre de divergències. Ara no és el cas ni el moment de repassar en detall aquestes discrepàncies, per altra banda, lògiques, però només que ens fixem en alguns dels casos que es van plantejar i es van haver de resoldre, ja ens farem càrrec d'algunes de les dificultats que hi va haver a l'hora de coincidir. Si sembla evident que Fabra hi va fer valer el seu criteri en casos com els de la illatina, la celebre blanc i negre, sempre s'havia escrit també grega per tradició de, de segles en català i llavors l'actualització d'això li va semblar que era molt més pròpia i més genuïna la fórmula i aquesta és una cosa que ara la tenim molt clara però que en aquell moment hi va haver contraris amb aquesta decisió que, que fins i tot durant alguns anys posteriors a les normes eh, s'hi negaven a posar-la, aquí sí, cada cosa té la seva doncs la llatina la ser trencada rememorar una, un signe medieval que algú també deia que, que era un signe estrany, que, sobretot perquè per influència de la formació cultural que hi havia no la veien reflectida al castellà veí immediat, però, en canvi, doncs, ell veia que allò tenia tradició i, i, i des del punt de vista etimològic per relació amb les definències llatines i que, d'alguna manera, va argumentar que el francès ve la tenia i això, com a mínim, com a llengua de cultura respectada, doncs, també va influir. Però va ser una qüestió d'ell. La L palatal, el problema de, de, de les L palatals o geminades, que, que, que és una característica del català que es va haver de resoldre i s'havia de buscar un signe per cada una que les, les diferenciés cosa que no hi és amb cap altra o sigui, bé. i els plurals enés aquest plural les cases jo, per mi com a pallarer més fàcil de dir-ho però per els empordaneses han de dir les cases eh? I, i, i aleshores aquesta vocal neutra que amb els plurals es, es va unificar totalment i al la vegada unificava el criteri fonètic de moltes comarques és escrit amb B-S cosa que normalment no es feia i que pels orientals autèntics i sobretot barcelonins mh, hi, havia, hi havia un cert problema perquè per, per fos comprès si acceptat una mica eh, bé aquestes ah, aquests va ser coses en les quals va influir molt per donar aquesta característica que avui donem com a normal del català però que no va ser tan fàcil d'arribar a la conclusió però també es veu clarament, paral·lelament, com va desistir, per exemple, de la seva preferència inicial per la supressió pràcticament total de l'AC que ell havia proposat molt, molt insistentment en èpoques dels seus estudis, com, recent, com recentment justament havia fet l'italià, normalitzat a final del segle XIX, l'italià prescindeix de, de les H. H. H. H en francès, en castellà i en català, doncs s'escriu amb «vac», però «vomo», en italià, doncs l'entreta, eh? vull dir... I va acceptar de deixar, a canvi, l'ac etimològica, a canvi de prescindir de les acs medials, representant una consonant desapareguda, com tindríem, doncs, «veí», que ho escrivien en una... Eh, amb una ac entre mig, per exemple, «veïnatge», Eh, les disil·làbiques, les H disil·làbiques i les que no tenen eh, valor fònic com la CH final aquesta conseqüència d'una CH final que sempre hem pronunciat com una simple C això és claríssim i venia també des de molt antic el costum de posar-li aquesta darrera eh, es va aprovar així, tot i la reticència en aquest cas del llavors president, precisament president de l'Institut Antoni Rubió i Lluch. Podem pensar que per la recança de veure com afectava directament el seu cognom, Potser, perquè és un que llavors va dir, ara jo m'he de treure aquest acte dels meus revés avis, vull dir, en fi, són qüestions ara, i aquest és un comentari que jo em permet fer, però que justifica allò que uns amb més coneixement uns altres, un per més convenciment d'unes raons profundament gramaticals, o simplement per un sentiment... De nostàlgia d'altre ordre, doncs no tothom ho veia igual i, i en fi, però Fabra va capejar sempre això. Fabra, amb un sentit de país que anava fins i tot més enllà de les seves conviccions en matèria lingüística i per facilitar la urgència que Prat de la Riba els va voler fer veure, va acceptar aquella proposta consensuada, la, de les, la que va sortir d'aquelles normes perquè no hi hagués cap altra raó que les pogués entorpir ni, ni, ni retardar en la publicació. El primer gran pas ja s'havia donat, però ell, que és qui anava, havia anat més a fons en l'estudi d'allò que més havia de contribuir a una normalització digna i equiparable a les que s'havien produït recentment a Europa, era conscient que hi havia aspectes essencials que no estaven prou ben resolts que no s'havien treballat com calia o que ni tan sols s'havien plantejat o quedaven pendents de dir I és justament quan, deslligat d'aquest compromís col·lectiu, un cop l'Institut ja havia oficialment proclamat les normes i ja eren oficials, ell es va quedar amb dient aquí hi ha molta feina per fer-ho per fer bé perquè això tingui, pugui tenir un desenvolupament total i amb tots els nivells de, de, de llengua, eh? Fabres va fer seu el problema que encara veia a mig resoldre i es posa amb habilitat i discreció, resoltament i devotament, com m'havien comanat Prat de la Riba, a encarar-lo. Com a cap de les oficines lexicogràfiques, em pren la tasca d'una necessitat evident de tirar endavant la redacció d'un diccionari ortogràfic, cosa que feia imprescindible la, fi la, la fixació definitiva i coherent amb els principis adoptats de tots els mots que incloués. Llavors calia veure com s'aplicaven aquelles normes a paraula per paraula, perquè cada cas era un cas i allí s'havia fet d'una manera genèrica i encara gràcies per, per enllestir-ho. Amb la idea fixa i una dedicació generosa van enllestint tot tipus de qüestions lèxiques i a la vegada definint les llacunes gramaticals pendents i l'any 1917 ja apareix la primera edició, edició del Diccionari Ortogràfic, en tenim una a l'exposició de la Biblioteca, una de les quatre edicions que se'n van fer. Ara, en aquest cas, ja surt el Diccionari amb ell com a autor únic. Es va responsabilitzar d'aquell lèxic que era per la primera vegada que teníem un lèxic amplíssim, en català, i en el qual li deia, per un que, ho, que el consultés, li deia materialment com havia d'escriure aquella paraula. No havia d'anar a mirar si d'acord amb una norma de les que s'havien publicat tal paraula o tal altra, si hi podia afegir si hi hauria l'acte medial o no hi hauria l'acte medial o ja havia de deixar de ser. El sentit pràctic portava de dir jo vull escriure tal paraula, doncs quines lletres he de posar, que és el que s'ha de facilitar a la gent que, que vol ser fidel a, a la fórmula, eh? En un espai de tres anys escassos, el mateix temps que havia durat la gestació de les normes, que ja s'havia passat per fer aquell simple esquema de normes tres anys tota aquella gent, havia ell sol posat a l'abast una obra bàsica i d'unes dimensions infinitament superiors a les del document normatiu inicial. Una obra en la qual quedava fixada ortogràficament la nostra llengua d'una manera que es podia considerar definitiva, com ho demostra el fet que ara, al cap de gairebé cent anys, continua sent vàlida en la seva pràctica totalitat. Amb cent anys, ara, filològicament, podem mirar, va començar dient que s'escrivís en aquest dubte de vocals neutres, per posar un sol exemple, eh? podríem trobar cinquanta, que no serien res entre els cinquanta mil paraules mitjanes d'un diccionari. Però, per exemple, va començar recomanant d'escriure recó amb e, recó, si em permeteu l'expressió, i ara escrivim racó amb va, que és igual, és una vocal neutra, que per qualsevol de nosaltres, sobretot, i, i si no per mi ho interpreto, doncs era, era, era igual. Eh? Com, com, com, per exemple, no s'havia fet fins ara fa poc i ja no va ser cosa d'ell, que, per exemple, si diem allà darrere de la porta s'escrivia doncs, doncs, eh, fins fa uns anys amb A final, darrere la porta i ara mm, ens escriu preferentment amb B. O, o anar caminant darrere, doncs en darrere i no n'heu un remarqui així per entendre fàcilment s'escriu amb B. Això no implicaria cap canvi substancial en l'ortografia, és una acomodació semblant a que qualsevol altra llengua fa per l'evolució fonètica o pel que sigui d'ajustar paraules eh? però això no canviava l'ortografia. Molt bé, amb permís. A l'hora de fer el diccionari, la fixació de la grafia de cada mot va obligar a determinar totes les circumstàncies que hi concorrien, etimològiques, morfològiques i prosòdiques, i a acabar de definir-ne de definir les regles que, que, per les quals es feia d'aquella manera. Tota aquesta feina va quedar plasmada en el plec, això sí que és important, que sota el títol Exposició de l'ortografia catalana segons el sistema de l'Institut d'Estudis Catalans, no en va dir desenvolupament de les normes, sinó exposició de l'ortografia catalana segons el sistema de les normes del del, del LIEC, Precedeix el diccionari pròpiament dit i que més que unes regles d'ús hem de considerar el desenvolupament ampli, necessari i cohesionador de les normes del 14. Aquelles normes que ocupan 6 o 7 pàgines i tot això van ser en un moment desenvolupades, ampliades, amb exemples i, amb, i aplicant els criteris en moment determinat i a partir d'aquest preàmbul del que va ser el diccionari seu propi de l'any 17, a partir d'allí si agafem allò com a les normes, amb allò sí que podem escriure com, com convindria, perquè ell ja diu tot el que, el que convindria per aclarir com s'escriu una paraula. Si avui llegim les normes de l'any 14 i som coneixedors com ara sortosament podem i som tots els catalans majoritàriament absolut doncs eh, veurem que amb les normes del 14 hauríem dit bé i aquesta paraula fa diftom no ho diu lloc. aquesta paraula la d'accentuar doncs no se sap perquè no hi havia ni una norma de maneres de declinació de les paraules i tal eh, formes verbals n'hi havia moltes que eren incompletes i per tant no sabies si havies de dir cabés o capigués, per donar un exemple, o qualsevol altra forma d'aquesta. o caleu o caldre, dic jo, eh, per exemple, i per tant doncs, això era una fórmula que no era satisfactòria perquè es pogués considerar definitiva. Ell va treballar amb això, i, amb... I al moment de fer aquest estudi, l'exposició de l'ortografia catalana com ella, em va dir, doncs ja, ja quedava molt més esperta. En aquest treball, aspectes com l'ús, com deia ara, de l'accent i la dièrisi, el desplegament del paradigma verbal i el de les combinacions pronominals, com s'escriu, se'n va anar o se'n ha anat, per exemple. Tota aquesta fórmula havia de quedar molt determinada. Concrecions ortogràfiques com la, gra com la grafia de la set trencada, quines escrivien o no s'hi escrivien, perquè, és clar una cosa és que existís la set trencada però si després no saps... Si dansa, que aquí a prop hi ha un magnífic soló de dansa vist, i està escrit com d'humana amb S, l'hem vist repetidament escriurem amb trencada perquè semblava per algú que així era més català. Potser hi havia aquest concepte fins i tot, però és esclar, vull dir, calia aclarir-ho. I si plaça va amb trencada i tassa va amb dues S, doncs ho de saber perquè etimològicament ell va estudiar paraula per paraula quina era la procedència del mot i quina era la forma més adequada d'escriure'l, de, de, de reflectir-lo. Eh? Bé, etcètera, així hi ja arribem. Si Fabra, per la presència que hi va tenir i per la seva projecció posterior com a senyor ordenador del català modern, ha passat a ser considerat popularment, popularment dic, com a artífics d'aquelles normes o sigui, la gent les atribueix, en diu, les normes de Fabra. Jo amb això ja estic en contra, vull dir, Fabra hi va col·laborar com el primer, i el però allí va arribar amb un consens que ell mai no se les va considerar seves, ni absolutament seves, ni les seves normes ideals. Això ja hem quedat clar. I després per això va treballar per fer. Si es va ser considerat popularment com l'artífex de les normes, que no eren exclusivament seves, sí que les podem considerar de tot d'aquesta introducció al diccionari ortogràfic que en realitat és el canemàs bàsic i definitiu sobre el qual s'ha vestit i s'ha consolidat el nostre corpus ortogràfic actual. Pompeu Fabra, comprometent-se amb la llengua, s'havia compromès amb el país, amb la seva pàtria, i ja no va trencar mai aquest vincle. Sense perdre el fil, l'any següent va publicar la gramàtica catalana de l'Institut Dependents ara sembla que per poc temps de la que s'ha de considerar la gramàtica oficial de l'Institut, l'està relaborant la secció filològica, i ara, després de, de d certs anys, ja, la complexitat de, de, de fer una gramàtica una mica més afinada i perfeccionada és problemàtic perquè hi ha molts ulls i moltes coses que s'han descobert amb aquests cent anys i hi ha hagut molts treballs entremig, no és fàcil. Eh? Però ara sembla que estan a punt de màxim potser aquest any que ve ja segur, i si no màxim l'altre hi haurà una gramàtica oficial de l'Institut que deixarà doncs superarà totes les altres que s'han fet, però que així tot la que ell va fer l'any 18 amb successives eh, reedicions que se'n van anar fent encara és l'única que d'una manera permanent ha anat avalant l'Institut, o sigui encara la considera l'única a la qual ells han donat doncs, diguéssim una una, una oficialitat la seva dedicació tenaç encara li va permetre d'enllestir i això també és significatiu per la persona d'ell ja al marge de ja superant l'etapa de les normes d'enllestir tot just proclamada a la república el seu diccionari general de la llengua catalana el celebrat i imprescindible diccionari Fabra l'obra que havia d'esdevenir el llibre de capçalera de les llars catalanes durant els 50 anys més convulsos i dramàtics del segle passat. No cal que ara ens parem a ponderar la transcendència d'aquesta obra per a la cultura catalana, però el que no podem deixar-nos de preguntar és quin patró hauríem, en, en quin patró ens hauríem pogut guiar els que volíem mantenir el prestigi de la llengua i com haurien pogut encarar els escriptors que havien de salvar la nostra literatura els 40 anys tenebrosos que vam haver de suportar sense el seu diccionari al costat. Una vegada més ens havia ofert una àncora de salvació. Fabra era profundament conscient d'allò que representa la llengua per a la integritat de la nostra identitat nacional i ens en va donar una mostra més quan ja podia contemplar amb satisfacció l'efecte de la seva obra va ser precisament en aquesta casa quan el dia 3 d'abril de 1933 i en el curs de la seva conferència el llenguatge en el renaixement de Catalunya i després d'una brillant i detallada anàlisi de l'evolució que s'havia produït durant aquell període va confirmar aquesta creença amb una sàbia sòbria i contundent com totes les seves Ben segur que si s'hagués mort la llengua no s'hauria produït aquest redreçament de Catalunya. Aquesta era la seva conclusió i sentència. Aquesta ideologia fabriana respon a una actitud permanent en ell. La seva trajectòria cívica i patriòtica, exemplar, queda reflectida en fets concrets plens de coherència i reveladors de l'esperit que el va guiar sempre. Val la pena de recordar-ne algun per si ens poden servir de guia i com a models de conducta a l'hora de prendre decisions que afectin el nostre capteniment. L'any 1912, com he explicat abans però tinguem-ho present, allí s'inicia un, un, una projecció de Fabra de, ja, de, de submissió a, a, al servei de la, de la seva pàtria, va prendre la decisió arriscada de renunciar a la seva càtedra de química de l'Escola d'Enginyers de Bilbao, on havia aconseguit un espai que li assegurava una estabilitat econòmica d'ordre familiar, per lliurar-se a l'il·lusionant, però inevitablement encara incert projecte, d'ordenar la nostra llengua des de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El 1924 no va dubtar a pronunciar-se públicament contra les imposicions de la dictadura en el cas del director del Laboratori de Psicologia Experimental de Barcelona, el belga George Gualtshauers, fet que li va comportar la destitució de la càtedra de llengua catalana. En aquella mateixa situació política, el novembre de 1926 li és ofert el privilegi de tenir una cadira a la Real Acadèmia Espanyola, oferta que comet la gosadia de no acceptar no era fàcil amb la circumstància política de llavors eh, de dir jo aquí viuré com visqui m'heu tret el sou d'allà de, de, de la universitat amb la càtedra aquella però doncs tampoc estic per fer eh, el servilisme de venir-me a a daurar la píndola de la vostra llengua la meva és una altra una mica la resposta aquesta és així contundent i de, i de i que l'hem de veure des d'aquest punt de vista. Eh... A conseqüència dels fets d'octubre de 1934 i pel simple fet de ser president del patronat de la Universitat Autònoma, ha de patir un empresonament inig durant sis setmanes als vaixells Ciudad de Càdiz i Uruguai, durant les quals manté un, cap un capteniment exemplar. El gener de 1939 a d'iniciar deu anys d'un exili vexant i injust que l'havia de dur fins a la mort amb totes les privacions que va comportar i que va suportar amb la màxima dignitat. En aquella circumstància d'exili i en una mostra definitiva del seu arrelament a la terra, va prendre el determini de rebutjar l'oferiment dels seus companys d'exili de viatjar gratuïtament amb ells a Mèxic amb tota la família, per fugir de la situació conflictiva de l'Europa de l'any 1942 i va optar per quedar-se amb el determini de poder morir en la terra catalana de, Pada, de Prada que és la que l'acull. I com a símbol encara d'una trajectòria irreprochable, va tenir el gest de traslladar-se en un viatge a feixuc a Andorra el novembre de 1947 per poder fer testament en català fet que li era vedat en tot el seu entorn i amb el qual segellava tota una vida de fidelitat de la llengua. A hores d'ara, amb la perspectiva que ens dona la història, podem dir sense cap ombra de dubte que Popeu Fabra va ser, em permeto dir-ho així, providencial. Va tenir la visió que va tenir des de l'origen del segle XX amb aquell intent embrionari del Congrés de 1906 i de la si més no ja ambiciosa temptativa de les normes. De quines podien ser les perspectives de desenvolupament de la nostra llengua venint d'on venia i disposar-se tant sí com, com no a convertir-la en el bastió més sòlid de la nostra identitat. Era una empresa que es podia considerar poc menys en aquell moment que impensable. Ell, amb destresa, amb voluntat infinita, i una base incorruptible de consciència de país ho va aconseguir. Els catalans liineurem de donar gràcies eternament. En aquell moment que sobre, en aquest moment que s'obre un horitzó engrescador que ens ha de portar a culminar aquell grau de llibertat per a la nostra pàtria, que ell va demostrar que anhelava i que va perseguir sempre amb una actitud serena i impertorbable, fins i tot en les circumstàncies més adverses, hem de ser dignes del seu llegat. Avui segur que estaria satisfet, orgullós del nostre afany de construir un país lliure i que ens tornaria a marcar el camí posant-se al davant nostre. Moltes gràcies. No sé si Bé, no sé si, si, us... si us està pregunta, bé, a veure, a veure, digue. A veure quina opinió li mereix un fet que els successors de Fabra i divulgadors de la seva obra, els primers, com estic pensant per exemple en el senyor Aramoni Serra, sí. fossin més fabristes que Fabra, s'ha dit de vegades. En el sentit que Fabra, per exemple, a les, les converses filològiques sí. donen més d'una opció eh, com a sí. correcta, com a normativa, i en canvi moltes vegades em sembla incorrecte per exemple estic pensant en l'expressió sintàctica tenir que totalment bandejada sí. com incorrecta com cau del castellà però en canvi Fabra tenida com correcta evidentment Abeda era la més genuina llavors com això sí. eh, hi ha un munt Eh? Eh, dicem, en, en fi, això s'hauria d'escatir en cada moment quin cas concretés i qui intentava aplicar-ho quines raons donava o no eh, jo intentaria voler-ho entendre tot plegat, primer tinguem en compte que les excel·lents bàsiques, importantíssimes converses filològiques eren, per Fabra, converses filològiques tenien una intenció molt no malèvola, però molt intencionada dient el doble sentit de, provo de, de provocar els dubtes de proposar coses, de posar-los a la palestra i que la gent s'hi fixés o sigui, no eren normes no tenien valor de normatives perquè si les midéssim totes ell mateix en ocasions treia alguna conclusió sobre el què i el qui i els, els, els relatius i tot plegat que, que, que en algun moment Mm, ni ell mateix afirmava que hagués de ser d'aquella manera o no en fi, això seria relatiu perquè aportaria ja portaria una, una anàlisi molt, molt detallada i complexa ara, aleshores, és evident que eh, la seva eh, voluntat de plasmar una llengua viva i correcta a la vegada però amb la condició que ell considerava bàsica, que fos normativa que la gent s'hi afegís, perquè no podem deixar de... de, de, de de tenir present mai i d'una manera fixa que l... ja no la gramàtica però sobretot l'ortografia de qualsevol llengua és un fet estrictament convencional nosaltres diem aquella paraula que aquí la diran d'una manera i en, una, en una altra comarca de Catalunya mateix amb igual dret, la diuen, diuen una mica diferent o el que sigui o no i l'únic que hem de procurar és que és que tinguem una manera única d'escriure-la i que llavors amb aquells signes que posem, aquelles lletres que encadenem com perquè allò ens vulgui dir allò, tots els catalans, tant si la diuen una mica diferent com no, doncs eh, interpretin allò. Doncs, nosaltres som tots els finals de verb amb, amb la R muda, normalment, portar, cantar, sortir, ballar, etc. Els valencians, que són uns perfectes um, catalanoparlants, per dir-ho amb tot el sentit de la paraula, i amb tot el dret, les diuen aquelles R's. Fabra la va posar perquè és la forma lògica, perquè si després dir jo cantaré i tot el que sigui, les derivacions, doncs, doncs profund no diem la de final, profund. En canvi, per exemple, els mallorquins la diuen, eh, o pràcticament la insinuen. I, I però si sí, sí, després no podríem dir profunditat si no hi hagués aquella D tot això és que és, que és més difícil de dir caps del que semblava eh? vull dir, no, no és fàcil això totes les llengües ho han resolt d'acord amb la seva característica l'italià, el francès, ja no parlem d'aquest convencionalisme que dic per les nocions que en tinc i que en penso que són generalment acceptades del cas de l'anglès que escriu unes lletres i diu cada un el que li sembla amb aquelles lletres i interpreten que allò vol dir jo, aquelles sis lletres seguides una posada de l'altra prescindint de com de quina fonètica hi donin doncs, doncs eh, volen dir aquella idea bé, ara no me'n vaig més enllà això vol dir que la, les condicions que Fabra feia aquests plantejaments n'enenvolgut n'envolguda voluntat d'unificació de criteris però podien ser d'aquella manera o d'aquella altra quan va arribar a la conclusió que en lloc de racó es podia escriure racó era com una cosa que, que ell no hi donava més importància que l'haver arribat que semblava que lligava més cap que ho veia més a la fonètica d'un sector principal de, de, dels catalanoparlants i del que sot però no, no, no, no s'escandalitzava per això vull dir, és possible, eh? això totes les acadèmies ho fan en un límit el que no es pot fer és un plantejament d'un canvi d'ortografia rotund quan la gent s'ha acostumat amb aquell, amb, aquell joc, amb aquell joc gramatical i, i ortogràfic. Perquè, per exemple, ara ho, han, ho, ho havien provat els francesos no fa gaire i ara ho han deixat córrer els alemanys fa tre, 10 o 15 anys i ho van haver de deixar córrer perquè van arribar-se a trobar que els dos diaris més importants d'Alemanya un ho escrivia amb la normativa que intentaven imposar i l'altre s'hi i i esclar, i no, no, no, no, no interessava de cap manera quan si la gent s'hi entenia amb aquella ortografia determinada, no li busquis més mal de cap, el cas és que tothom s'acostumi a saber com s'ha d'escriure i que li escrigui que, que aquesta, aquesta diguéssim, obligació que s'ha d'imposar a cada un de ser, de ser fidel amb aquella ortografia que és la que ha d'adoptar tothom, és la base principal, la, unifi la unificació ortogràfica. Això Prat de la Riba, si ho he vist amb aquell article, i ja ho dona com la base. Escrivim d'una manera, però d'una, d'una que pot ser més o menys diferent. Aleshores, i perdona, no sé si, si me'n vaig de rosca, sí, ja, no, ja, ja, no, ja no era el cas, però hi ha ja l'aspecte aquest de si l'Aramón, etcètera, eh, érem més favoristes. Aleshores, és evident que Fabra, les formes que, que ells van més o menys propagar o defensar, hi havia dos factors que ho fessin, jo crec, i ben avalament he d'acceptar que no hi havia cap intenció ni remota de contradir Fabra, ni... No, no, ni, no, n -n -no segur. Però hi havia dos factors que ho podrien justificar, sobretot en l'etapa aquesta que, que estem parlant. Una és que eh, bàsicament eren les formes a les quals se sabia que Fabre havia agafat, havia arribat a una conclusió més total. Què hauria passat si l'any 39 Fabra no hagués hagut d'anar a l'exili i s'hagués continuat en un moment que encara era embrionari de tot plegat, que encara hi havia coses per resoldre, evidentment, i que els processos d'estudi de, de, de les llengües etimològicament i des de tot el punt de vista ha eh, evolucionat molt, i no diguem ara, que hi ha estudis profundíssims sobre aquest aspecte, la comunicació que hi pot haver entre llengües diverses i per totes les facilitats que hi ha. Penseu que el diccionari Fabre el va fer durant sis anys treballant intensament totes les nits i és prodigiós de veure que això s'ha conservat miraculosament a l'Institut d'Estudis Catalans i encara han recuperat, perquè va quedar en un racó de la vella Diputació de Barcelona i tot i ningú no ho va llançar ni cremar perquè no ens fotien ni casi, perdoneu l'expressió, però sortosament, doncs hi ha 24 lligalls així, de, de papers tots de, de, de format de quartilla, que hi ha paraula per paraula, escrita a mà, la definició que, que Fabra anava escrivint a mà. Nos imaginem avui un, un lingüista treballant amb fitxes de mà per anar fent i posant-les per ordre calaixos i tot això, quan els ordinadors permeten capgirar-ho tot i veure com ho ha fet un uh, a l'altra part de món i tornar i mirar... Bé, etcètera. O sigui que el treball era així. Aleshores, Fabra, i amb això acabo i volien anar parar... Per exemple, el, la BD evidentment el donava com a preferent. Deia també en alguna ocasió, va dir més o menys ara hauríem de mirar quan i com i en quines circumstàncies, sobretot cap al final que comprovava una tendència gran a, a, a dir el tenir-que considerava rebutjable, però en canvi no tant el tenir també hi havia la tercera variant d'aquesta possibilitat. Atès que en contra de del que es pogués suposar i veient com anava en, en la pèrdua el concepte caldre, que era el verb inicialment genuí del català, que, que, que pràcticament etimològicament i així pràcticament no hi ha cap altra llengua que el tingui el de caldre i sobretot el, el, el, el no cal quan un contesta vols que et porti això no cal, amb aquest no cal té, té una amplitud idiomàtica ambiosa un altre no hi ha necessitat o no te molestes o no sé què, el francès el fopà o, o, o se, se pala no sé què però no cal, no cal, no cal, Bé, doncs no cal. hi ha paraules miraculoses n'hi ha una que és, que és prodigiosa que és l'oi nosaltres podem dir, oi que vindràs, i aquest oi eh, doncs, doncs té un significat que, que es, es troben amb problemes greus llengües europees per no haver de fer tot un, un discurs per dir el que, que vol dir oi. I ja no parlo de locucions, per exemple, com el torrai torrai que, que, que totes et ponen. Imagina't, per fer dir en un torrai que totes et ponen en un alemany, es veu que, no, no, que, que, que ha d'escriure de, de, un llibre sencer, m'entens? Bé, per això dic que, que les llengües tenen i nosaltres tenim una llengua que podem estar segurs que pot anar a tot arreu perquè té la, la, la vivesa, la, la qualitat dels antecedents, la, de tot plegat, la riquesa d'una llengua qualsevol. I encara n'hi ha anat al final. Llavors jo, el senyor Ramon, ja que la citat així, diria que els anys 40, 50, 60, quan convenia tant de mentalitzar a la gent, no li vagis amb embolic si també podia ser això o allò altre o allò altre. Jo llavors ho atribueixo una veneració a Fabra, volent-li ser fidel i a un instint Eh, absolutament justificable de, de resistència i de, i de tot plegat i de, i de fer pinya i de, i, de, i de reforçar uns convenciments sobre una llengua que no, que no tenia així eh, diguéssim la, que no li convenia haver-se de distreure discutint-la no sé si m'entens, jo, jo diria que era, que era més això, eh Fi, llavors hi podia haver el que li quedés la fórmula que consideres es perquè per la tradició familiar o no sé què, ho digués d'aquella altra manera o no que digués, ah, oh, però també s'hauria de poder així, sí, sí, perquè Fabra ja ho va dir que també podia haver aquesta forma és evident, jo soc el primer de reconèixer però que amb això sempre hi va jugar una voluntat de preservar la llengua bàsicament i sota l'ombra de Fabra jo això em costa molt de dubtar-ne Només volia dir això. I em sembla important, i més dit aquí, eh, aquesta, aquesta consideració. I segur que s'hi podria dir alguna altra cosa a l'entorn del que jo acabo de dir i que m'agradaria que, que algú opini, perquè és un tema, és un tema. Eh? Sí. No, jo, això que plantejava l'Anna, de fet, eh, Aramont, seguint, diguem, el remàtic apòstoma de Fabra, eh, ja, ja especificava, el mateix Fabra, Llavors, no, no es parlava de nivells de llengua sí. ni de registres de llengua, eh, però ja donava a entendre que el tenir de sí. era el que avui en diríem el català col·loquial, el registre bé, col·loquial. Amb això, ara s'haurà d'analitzar bé quan surti el diccionari de, de, de l'Institut, que també l'estan construint, i amb la mateixa gramata i hi haurà aspectes, ara això l'Institut estan debatent i treballant molt en aquest concepte d'acollir eh, amb normalitat totes les variants que hi ha en, la, en les formes de parlar catalanes i adopten el llenguatge estàndard, el llenguatge formal, el llenguatge eh, no en diuen comarcal, ara no sé, han trobat diversos adjectius per dir-te si tu ho dius ho pots dir, encara que, que no sé, enteneu? Per tant, això hi ha d'haver aquesta voluntat de, de saber veure on. Per exemple, els, els autors eh, occidentals, doncs n'hi ha molts que adopten, i amb dret, perquè el mateix diccionari els ho admet, de no fer seva i meva, sinó seua i sí. teua, per exemple. Que em sembla perfectament normal, vull dir... Eh, però, doncs això fem-ho extensiu a moltes més coses que, que s'han anat comprovant perquè s'han fet anàlisis profundes sobre aquests orígens de qui ho diu així o qui ho diu allí, molt més que no va poder fer Fabra als anys 30 amb la seva consulta gairebé directa, personal i, i tot això. I ara sí que n'hi ha d'estadístiques de, de o d'enquestes que, que donen la possibilitat de valorar aquestes coses. No voldrí més enllà perquè tampoc ho sé i ni ho tinc estudiat. Jo volia que la vigília de Fabra en aquests eh, aspectes d'algunes parts de la sintàxi i del lèxic sobretot sí. era més oberta que els successors venia a dir això sí, que era sí, més flexible ja que passa, oberta, eh? sí. i per tant més, un català més ric sí, que és el que ara diem que totes aquelles observacions de Faber quedaran registrades com a fórmules possibles en un llenguatge vulgar o tal eh, ara hi ha ja aquest concepte que llavors costava molt perquè una cosa encara seria el normatiu que seria aquell que diguessis aquí no et pots moure d'aquí i el que se'n diu llenguatge estàndard el llenguatge estàndard que és una cosa una mica més flexible és una mica el que f... F... hauria de fer servir eh, amb normalitat eh, la gent normal d'un país normal però com que encara no som en un país normal l'estàndard doncs encara no l'imposa la gent, encara li has de dir quin pot ser l'estàndard perquè si no, si fos l'estàndard de segons qui, et diria cada barbaritat que, que et posaria els cabells de punta dic jo, m'enteneu? per tant això encara continua sent un pelet conflictiu, eh, sent on som i, i vivint el país que, que, que de moment hem de viure ara, aquestes coses de Fabra que totes queden en alguns casos insinuades el, el, la mateixa gramàtica del pòstum, eh, la del 56, en alguns sentits, com formes verbals i així, diferents o no, uh, pensem que l'estava construint i que la va resumir de tota la quantitat de notes i la tenia molt avançada però sense projecte de poder-la editar d'una manera immediata la, la va resumir amb molta voluntat de ser fidel tot el que havien parlat i tot Joan Coromines l'atribueix a Fabra però això queda ben clar que aquella gramàtica la va, la va estructurar, resumir i en definitiva redactar en eh, Coromines I, no, i no nego que tot allò és fons Fabra segur, perquè Coromines era devoti i fidelíssim a, a Fabra però què hauria passat si al cap de deu anys en un país normal tornem a dir Fabra quan hagués arribat a totes aquelles conclusions i s'hagués hagut d'encarar el fet material de publicar-la on hauria arribat o quines observacions hi hauria fet també és una cosa que queda una mica eh, en l'aire i no, no, ja dic, no vaig a fer cap sentència ni, ni, ni pretenc tenir cap, cap raó més enllà d'aquestes eh? són consideracions que se'm ocorren, eh? No, no sabria dir res més parlant de la paraula cal sí. la paraula val que es fa servir jo diria que és la això, que es fa servir... això és un calc, sí, sí és un calc del castellà, sí, sí però... és una manera de, de, de no dir bal vale", el que s'avergonyeix de dir el bal vale", si llavors diu bal". això seria un entesos no, feia servir, fa molt, no? No, ja. no ho sé el no ho podria de... justificar bal només bal per bal 100 euros ah, Bert, Albert baler, sí, esclar això sí Ara amb aquest sentit d'expressió de dir d'acord tu entesos els deia més en... Però com... bé, sí, bé com que la llengua és viva. Sí sí sí sí, sí. és segur, Això és segur. Dir, si no dir, si no fos això, parlaríem com els llatins que ens van envair fa 2.000 anys. O sigui, això, això és veritat. I ens l'han fet nostre i la podem evolucionar. S'ha format Catalans de... Uh, doncs no sé, sí. Probablement que el concepte aquest de en el diccionari futur una forma val o no. A mi em sembla que formarà part, probablement, de la llista de, de calcs castellans innecessaris, que convé no assimilar-los així. El que dona també com calc, Sí, sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Segur. Si la dieu i la persona que, que us sent ho entén, és l'únic que interessa. És que tinguem una capacitat d'interlocució amb una llengua comuna. Això, això també estic d'acord. I això Fabra també. Perquè quan li deien que quan li deien de dir si et veu un cotxe per darrere tant de d'avisar i un et diu ojo diu com ho hem de dir diu ojo, diu, no digueu altra cosa sí. clar, dir, això ho tenia molt clar això ho tenia molt clar Fabra diu, no us compliqueu a mirar el diccionari veure com li diré, tu, perquè ja l'hauran atropellat o sí. sigui que aquí sí home sí, em vas a parar sí, sí. per això us dic que siguem relatius sapiguem fer ús de la llengua siguem conscients de que tenim una llengua que serveix per tot i que per matisos com aquest no patirà perquè el que és resistit amb 300 anys és molt més que el fet de que ara diguéssim posem i val, doncs posem i val i a partir d'aquell dia tranquil·líssims eh, m'entens? O sigui que en o fi, sigui, és una manera de de frivolitzar o de ionitzar sobre un tema Ai, perdó, no, només me sap greu que tinguis el llibre aquí i que no ens en parlis una mica breument de, de, de tot el llibre. Tot... Bueno, això és... Treu breument. Sí, breument, per perquè tu, això... Per tu, no, no, en fi, em... entre... a ja mi estic molt bé aquí. <laughs> <laughs> no sé, el primer que estic cansat és que ens aixequem. No, no, no hi ha problemes, sí, no convé allargar-ho. En um, fi, sí, això és l'obra que amb el Joan Solans vam... Proposar de fer tòpicament semblava impossible quan se'ns va ocórrer però ho dic perquè ell ho va reconèixer i ho va escriure va ser jo que un dia li vaig dir dic, és que com pot ser dir que el un dels lingüistes més importants d'Europa de la primera metat de segle com Pompeu Fabra que qualsevol altre país ja no parlo dels francesos que no omplirien la boca i, i tot això dic, resulti que aquí vas a les llibreries de Barcelona i no, i no en trobes cap llibre seu Sí, és que no pot ser, que no pot ser, que ja... Escolta, s'hauria d'editar l'obra completa i ja hi seria. Perquè, és clar que hi havia una qüestió que de seguida ell apura un pali. No, esclar, és que més hi ha coses, perquè ell interessava dels matisos, hi ha articles que va publicar la revista Hispanic i algunes altres europees de, de principi del, de, del segle passat, Diu que van sortir amb aquelles revistes fa cent anys i que no n'estan ni reeditats mai més Diu la qual cosa fa que els estudiosos els sigui dificilíssim de tenir-ho a l'abast ja no de si hi havia una segona edició de la gramàtica tal o de la primera com els volumets que hi ha allà baix a la biblioteca ara, ja, ja era important però ets relativament a les biblioteques de, de Catalunya i així si a un li interessava anava i els trobava bé, resultat que ens vam fer ens vam posar al cap aquesta d'això i vam treballar, seria una odissea pensar els contactes que vam tenir, primer era impossible, després la gent que havia de col·laborar, hi ha més de 20 especialistes de, sobre llengua que han analitzat i tractat cada un dels llibres de Fabra, perquè ho vam encomanant per especialistes en sintàxi i en lèxic, per exemple, el que citat de l'estudi que va fer a fons, la Mila Segarra, sobretot a l'evolució de les normes, no s'hauria fet si probablement no hi hagués hagut aquest, aquest motiu perquè es van anar allà a trencar les banyes a l'institut a buscar papers que els havia de replegar i veure de la sessió tal de tal dia que s'havia acordat i que no un estudi que, que ja hi és, ara ja està fet i endavant i aleshores, doncs, bé, tot plegat, això es va començar a passar pel CAP cap allà l'any 2000 eh, i el 2005 va aconseguir sortir el primer volum d'això vam distribuir amb nou volums que s'han pogut anar fent arrossegant el carro i amb dificultats però estant i a sobre. Fa tres anys i dos mesos el Joan ens va deixar tots plegats i a mi d'una manera molt directa i jo doncs em va semblar que era impossible que llavors digués, ui ara jo no sé què perquè aquí hi allà i, i vaig dir a l'Institut d'Estudis Català ens dic sí, si, si m'ho permeteu, dic, jo em... M'hi i amb honor del Joan i de tot i de Fabra per damunt de tot dic que em... em comprometo a continuar això, sigui com sigui. I efectivament s'ha doncs, pogut anar arrossegant i ara fa cinc mesos, al juny, van publicar el novè volum i últim de, de, de les obres. Ara hi ha en elaboració un índex complet perquè nou volums de mil pàgines cada un si has d'anar buscant on parlen del dons causal o del relatiu qui o del no sé què, tu podries morir, en canvi, si tens un índexs de matèries i de conceptes molt amplis, doncs eh, anirà des d'això, com que vam publicar un volum amb tot l'epistolari que s'ha pogut recollir de Fabra, que això també seria una història per parlar-ne mitja hora de tota l'aventura de, de trobar cartes de Fabra, una part de les que hi va bé perquè era un noi o no en guardava cap, etc. Bé, això igual, cada cosa és com és, però de les que hi ha, de les que s'han pogut arribar a localitzar, doncs podrà saber des de conceptes d'aquests gramaticals a fins quantes vegades, per exemple, es va cartejar amb el Pisonyer durant la vida, perquè llavors hi haurà un índex de noms propis, de, de les relacions que havia tingut Fabra, de les vegades que havia sortit doncs, el nom de, de Meyer-Lupke, del... del el alemany, eh, quantes vegades no parlat on doncs sortirà millor lloc podràs anar a veure de quan en va fer referència etc vull dir per tots estudiosos els índexs poden ser fàcils si llavors et dius diuen volum 2, pàgina 218 i volum 4, pàgina 574 ja només agafes aquells dos amb aquelles pàgines i ja veus el que diu no et cal llegir més pàgines perquè en cap altre lloc surt mencionat el meu per tant, aquests índexs que considerem importants estem elaborant encara i, i, i, i com allò de la gramàtica de l'institut si, si depèn de mi no voldria anar de vacances en el sentit del juliol i l'agost de l'any que ve sense que hi siguin però també dependrà dels de arts editorials i de tot a veure si, si poden estar lligats i seran, seran serà un volum d'entre dues i trescentes pàgines, molt més fàcil que podrem tenir a la vora a l'abast quan estudiem això i si llavors l'altre aquests nou són allà amb un prestatge, un tros enllà i només es anar a buscar el volum 4 això serà una manera de consultar-la fàcil per tant els textos Fabre ja estan publicats tots el volum aquest d'índex ja no seria de fabre, per dir-ho d'alguna manera perquè tot el que era perpetuar doncs, els textos Fabra i comentava abans i ja per acabar que em va ser especialment agradable per mi un dia com voyant per la, per la Carme que va ser amabilíssima vam poder venir a aquesta casa i a partir d'allí trobar l'AMP de consultar la, la revista Empordà Federal en el qual eh, es donava constància de la conferència que havia donat aquí Fabra aquell dia i que aquí, llavors els que hi eren no ho havíeu observat però no em dono cap mèrit, però és que jo buscant perquè ja estava tan acostumat a veure què es podia trobar a l'entorn de Fabra dic, dic amb, la, amb, la, amb el ressò que havia tingut aquí tot que és estrany que no hi hagués una resenya de que Fabra diien Fabra fa 8 dies o fa 15 dies va venir aquí i va fer una conferència encara que només digués això i que en deixés constància cosa que llavors també amb una fixa registràvem que havia hagut i per sorpresa, sorpresa fantàstica amb un número posterior de, de l'Empordà Federal hi havia transcrita pràcticament tota la conferència, bé bueno, tota però potser amb eh, algun detall però amb, amb, amb voluntat de transcripció literal, tota la conferència de Fabra. Aleshores, clar, allò passava a ser no un comentari d'un que hagués vist la conferència i digui, ah, va agradar molt perquè va parlar d'això i d'allò, sinó, va dir això, va dir això, va dir això, va dir això. I llavors tot aquell text és reproduït aquí al llibre íntegrament, dient la procedència del, del text i de tot plegat. Bé, aquesta és una anècdota que fa, afecta directament aquí, però que demostra fins a... que hem arribat allà on han pogut en fer exhaustiu el testimoni o la presència de Fabra dintre de la qüestió lingüística si d'aquí no sé quants anys hi ha quatre altre que emprèn les obres completes, les farà millor perquè si més no ja tindrà aquestes com a, com a precedent però no hi eren, no existien i és una satisfacció moltes gràcies moltes gràcies, eh? moltes gràcies.